واين ياسر هو في الحمامي نعم واين امنته هي في المطبخ ما مط... ماطبخ في نعم أين الكتاب هو على وعلى, وعلى المكتب نعم واين الساعيه وعين ساعته هي على السرير طيب أحسنت طيب الأخير سابلاقي ترهيد تفضل يا اخي تفضل اخي الكريم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 Antum as-su'al Antum al-jawab Fahim tu? Fahim Faham Faham Faham Faham Faham Faham Aina Muhammadun Wal al uh, al Al-jawab Jawabannya sesuai dengan oh. Di sana Tidak Belum kita masuk ini Belum kita masuk ke uh, latihan Kita masih di Darsul Rabi Aina Muhammadun Faham Aina Muhammadun Wa fil durfati Faham Wa aina yasirun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 Hia di dalam ya, dapur. Nah, dia, dia, dia di dalam dapur. Oh. Hia mana sama dengan huwa tapi perbedaannya apa di sini? Hia dan hua ya, kwan? Laki-laki dan perempuan. Yang mana untuk laki-laki? Hua. Hua. Untuk perempuan? Iya. Iya. Santu. Hua alam mak tadi. Hmm. Terjemahkan. Dia benar ada di atas. Ada di dia ada di atas meja. Meja. meja. Hia ala syaril.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 Ikra, waktab. Mana mana ikra? Baca lah. Baca lah. Waktab. Dengan tulis tulislah. Dengan ma, ma dengan atau bersama abobti dengan memastikan harokatnya. Awal, akhir il yang mana akhir yang dipastikan bagaimana yang harokatnya? Awal, akhir. Akhir. Huruf-huruf nah, akhir di kata-kata.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 Al maktabu, Naam. al al maktabi, Naam. al al kursi, as sariru, al al kitabi, Naam. fil masjid. Baik, barakallah fiqul. Baik, yakin. Syukran. Cukup ya, mami. Ya, syukran, ya. bapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi pendengar yang lain di barakah muat mal di 8233661. Assalamualaikum kum kala murah makhluk yang diberkahi dengan di inisiatif di di di pidmon kembar keung angrek okay. murah sih ada bukunya insyaallah insyaallah ada baik uh, silakan dibaca latihan 3 ikra waktu ikra waktu saja ya tafadhal at-talibu fi jamiati naam ar-rajulu fil masjid naam ayna at-tajir waqif didukan at-tajir Perdagang. Perdagang. Adukan. Tokoh. Tokoh. Taib. Istamir. Al-Qolamu alal al-Qitadi. Naam. Aina jainabu. Jafil hurfati. Jaid. Aina alwaraku huwa ala al Mana Ma mana alwaraku? Kertas. Kertas. Taib. Istamir. Aina mudarrisu huwa fil fasli. Naam. Ma mana al-fasli? Kelas. Kelas. Taib.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 Uh, tidak ada Tidak ada kandiri kandiri. Tidak ada Tidak ada Tidak berisi Taib Istamir Alhammam Alhammam Taib Filmaqbaki Naam Almakhtabu Naam Ma mana almakhtabu? Meja uh, Meja uh, Naam Istamir Alal makhtabu Naam Alal -al kursi Alal Alal kursi Alal kursi Naam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 Fathal ya akhi, antara ya, ikra ya, ya bagian keduanya. Fathal. Aminatu. Nama. Zainabu. Baik. Fatimatu. Nama. Maryamu. Aisyatu. Nama. Khadijahu. Ah ha, sekali lagi ya, akhi. Khadijahu. Baik. Istemir. Sofiyatu. Nama. Rukyiatu. Nama. Jadi. Baik.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 Mariyamu, baik. Aisyatu. Naam. Khadijatu. Naam. Safiyatu. Jayid ya. Ruqayatu. Baik. Ahsant. Barakallahu fikum. Baik, الان انظر انتم lihat eh di bawahnya Iqra. Waqtub ma'a dadti awaakhiril kalimaati. Sudah sering kita bahas maknanya insyaallah. Saya, saya minta antum tolong lihat di Satu persatu Mama Apa makna Iqra? Bacalah. Bacalah. Bacala wa-ktub Dan tulislah Naam. bersama dengan dhabt dengan dhabt mana dhabt? Dengan memastikan apa namanya? Aakhir al-kalimat. Taman aakhir al-kalimat? Akhir. akhir. Akhir harakat akhir daripada kata-kata berikut. Kata -kata Baik. Ana minta malagni antum yakthif. Fadl ya akhi, anta ibda. Mulai antum mula. Aamidun.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 Umur Raihama Merehama Merehama Merehama Merehama Merehama Merehama Merehama Merehama Merehama Silahkan Umur Raihama Ada bukunya Naam Baik Silakan dibaca Denama-nama di lelaki terlebih dahulu Muhammadun Dari situ Muhammadun Naam Khalidun Sekali lagi ummu? Khalidun Ha Ha Sekali lagi Ha Ha Khalidun Naam Khalidun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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. dengan siapa Ummi Jiman? Dari Ummu Ihsan di Kranjang. Ummu Ihsan di Kranjang. Ya. Baik. Silakan Ummu Ihsan. Ya, terima kasih Ihsan. Okay. Baik. Dibaca nama-nama perempuan ini. Aminah tu. Naam. Zainab tu. Naam. Fatimah tu. Mariam tu. Naam. Aisha tu. Naam. Khadijah tu. Mumtaz. Nashaa Allah, barakatul fiikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silaikan kita terima satu pertemanan. assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Gaisa. Gaisa, Umu Gaisa. di mana? Di Lagasakina. Lagasakina. Yeah. Silakan Umu Gaisa dibaca yang ikra ukur, waktu maaf buntu iawakhir kalimat. Hamudun. Nam. <coughs>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 Jepang agak jauh memang. Ya. Jepang, Tiba-tiba jadi ya di sini. <tuh> Tapi begitulah bahasanya. Jepang bahasa Arabnya? Ya, Arab. Yaban. Ana min al-yaban. Oh ternyata Muhammad dari dari Jepang. Di Sebelahnya antum lihat ada pulau kepulauan uh, Jepang di situ antum bisa lihat. Lalu al-mudarris bertanya kembali. Al-mudarris yas'al, "Wa min ayna ammarun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 Banyak sekali eh, apa namanya murid-murid eh, dari berbagai macam bangsa. Aliran dari mana tadi? Dari Jepang, aliran dari Cina, aliran dari India. Aina Abbasun, hmm. eh, guru bertanya kembali. Aina Abbasun, apa jawaban Muhammad? Kharaja, Kharaja. Mana Kharaja? Keluar. Lalu Al-Mudarris menanya, kan Keluar. kemana keluarnya? Aina Zahaba, kemana pergi nya? Aina Zahaba.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 ومن أين, hmm ومن أين عمار ومن اين نار ومن اين عمار ومن اين نار هو من الصين <م> <الصيني> هو من الصين هو من الصين هو من الصين ومن أين حامد <خارف> <همن> أين <هامد صورات> ومن اين حامد ومن اين حامد ومن اين حامد هو من الهند <سؤال> هو من الهند هو من الهند هو من الهند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 wa min ayna ammarun huwa min as-sin tayib huwa min ah ya kamak ya kan wa wa min ayna hamid huwa min ayna hamid naam huwa min al-hamd huwa min al-hamd ah qala la khas kalaagi ahi huwa min al-hind tayib ayna ayna a'tas kharaj kharaj konsentrasi ya qan ayna ayna a'tas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 Uh, Abadi as-Samsu wal-Qamaru fil-Samawi dari oh, Hadis di sibetum. Type okay. as-Samsu wal-Qamaru fil As-Samsu singa saya ikut singa saya kita sudah sudah pelajari itu as-Sams. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah yeah. anda pernah yeah. berpesan wah agar mengusahakan tidak menanyakan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Berarti uh, kalau tidak punya bukunya Ikhwan kita ini yang bertanya atau tidak muraja. Dua itu dua kemungkinan. Kalau tidak punya bukunya.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 Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa umumnya dimana? Umumnya Arina Cibitung Cibitung, mungkin ya silahkan Muarda ada bukunya? Ada Ustaz Ya, dibaca dialognya, tepat-tepat Min Aina Anta Naam Ana Min Al-Yaban Jaya Apa mana Yaban? Jepang Jepang Wa Min Aina Ammarun Huwa Min As-Sini Min As-Sini, mana As-Sini? Cina Cina, naam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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik silakan kita masih terima di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dibaca bun. Uh, yang dialog ini ya. Dialognya. Uh, min aina anta ana minal yaban wa min aina ammarun huwa min al cina. Mana al cina ni? Cina ya. Cina. Uh, ya. Wa min aina hamidun. Naam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 Baik, silakan Satu lagi Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa Umi, bagaimana? Umi Iqsan di Keranggan Oh, yang tadi ya oh, Umi Iqsan, ya. saya uh, jadi uh, al Iya. Umi jadi Muhammad, Muhammad. Ya. Siap, Umi? Iya. Min aina anta? Anam in al-bayaban Naam Wa min aina ammaru? Huwa min as-sin Wa min aina hamidu? Uangnya Hindi. Aina Abbas. Keluar. Aina dimana? Dimana? Dimana? Dan. Wa aina adiyu. Wa mirhadi. Muntah, Dan. Dan. Dan. Dan. mirhadi Dan. Dan. Dan. Assalamualaikum Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan.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 Yata saalun ayat pertama di surat An-Naba sehingga makna dari juz amma Jus Am, juz 30. Oke. Baik, uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan uh, malam ini dan cukup banyak yang sudah kita mulai uh, temukan di sini dengan uh, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Uh, ada huruf jar bertambah lagi di sini ada min, ada ila dan di sini mulai buku ini menggunakan uh, metode yang berbeda. Di awal-awal uh, nas nas bacaan